Temporal Ven pouco a pouco E cheja sempre Cando a alma repouso, en repouso E non avisa E por diante e entra dentro sen permiso E fai que todo Cambia e cambia o tempo E cambian os sentidos Cambian as ganas Cambia o teu camiño E paraliza todo E volvo a dar a na súa canción, Bendito Temporal. Un pouco fartos estamos. Outro día decían na radio, non sei se acerto que con toda a cantidad de agua que está caendo, si se poidera embalsar toda a tiña, nosa agua pacen anos. Que non é pouco, eh? non é pouco de círculo. <risos> e bueno, e con esta canción, con Bendito Temporal, pois damos... Eh, Imos xa a comenzar o programa e o comenzamos con o noso reformado de cabeceira, con Rafa Aguirre Bengoa. Boa tarde, Rafa. Hola, boa tarde. Boa tarde. De que nos vas falar oxe? Pois, eh, estou preocupado porque creo que desde a esquerda institucional, esa que está nos partidos, porque a esquerda hai moitas e somos moitos, pero esa que está nos partidos nos están pedindo de forma aberta, continuada, que nos instalemos no mal menor. Si, o no mal menor, o no mal menor, Si non están eles no está el goberno, o que vene peor. Por tanto, que nos instalemos nese mal menor. Eu quería reflexionar un pouco sobre o mal menor e se si hai outro tipo de alternativas. Pois pues adiante, entón, vamos algo. Eh, o mal menor como concepto, como, como un elemento de presente na cultura na cultura eh, cidadán europea. É eh, eh, un concepto que xa aparece na literatura occidental, alicerce, que, esa que está nos alicerces da nosa cultura, xa desde os clásicos eh, latinos e gregos. Cicerón envió a seu fillo Marco, que estaba daquelas en unha vía de estudos para Atenas co filósofo Crisipo, unha serie de consellos. Eses consellos están recolhidos nunha obra que, que, que tivo por título de Oficis, eh, tradúcese sobre os deberes. Nese traballo, Cicerón escribe textualmente mínima de malis, é dicir, dos males os menores. Tamén aparece ata en seis ocasiós ese concepto na Odisea de Homero. É un consello sabio cando alguén está metido en problemas. É dicir, case que sempre, senón sempre, no caso das sociedades humanas. Pero, como todo, tamén ten outras posibles interpretacións. Eh, Michel Ignatieff, É un historiador que impartiu aulas nas universidades de Cambridge, Oxford, Harvard e Toronto. Foi líder do Partido Liberal de Canadá desde o 2008 ata a súa renuncia en 2011, despois dun batacazo electoral. No seu historial consta o apoio, o, o apoio inicial á invasión de Irak, aínda que recoñecerá posteriormente o seu erro. Coñecemos na política española algunhas traectoriaias parecidas, de incremento electoral fulgurante. Batacazo e de saída da vida política. Porén, este homem ten un libro titulo, con un título que é sucedente. Eu, o mal menor, ética política nunha era de terror. E foi publicado en Castelán pola editorial Taurus en 2005. Ainda que a temática do libro centra no o terrorismo en as políticas democráticas fronte a él, eu utilizaré a capacidade sucedente do título para falar da desaparición da aspiración ao mundo baseado en regras algo que nunca existiu na realidade, como en Davos recoñeceu outro dirixente canadiano, neste caso, Marc Carney, primeiro ministro de Canadá, tamén das tácticas de presión e intimidación que se están a impoñer no mundo occidental e do novo instrumento de alineamento social baseado na elección dese mal menor. As eleccións territoriais de Extremadura, primeiro e Aragón despois, parecen ter na esquerda esa oción polo mal menor, Uns conformanse con manter como, con manterse como segunda forza, outros empezan a asir, tratando de resucitar procesos de unidade que arruinaron e non foron, foron quen de desenvolver cando estaban en mello situación, e outros cambian o seu grito da da antifascista polo de medir forzas e prepararse para... para a oposición a esa marea de recortes de dereitos que parece acercarse como un tsunami que avanza baixo a superficie das sucesivas convocatorias eleitorais. E todos miran para os territorios que foron quen de construir un esquema partidario diferente ao imperante na capital do reino. Todos confían en que a hora de acudir ás urnas, a pobación máis sensata opte polo mal menor e desactive ou cuando menos frene ese avance. O mal menor elexido como criterio a predicar para evitar o fracaso eleitoral. Eh, onde quedan as propostas para construir unha sociedade máis equilibrada? Contamos con un goberno que ten un presidente so, eh, do Partido Socialista no cargo desde o 2 de suño de 2018, é dicir, case que oito anos. Eh, no, no, no que sería a política internacional estamos na OTAN, E aceptamos, máis ou menos a regañadentes, un incremento dos gastos militares ata cada o 5% do orzamento estatal. Participamos, ou nos fan partícipes, nas estruturas europeas que non moven un dedo en favor da paz e da seguridade mutua entre a Comunidade Europea e a Federación Rusa. Polo contrario, traballan REo para preparar unha suposta guerra que podería producirse no futuro, e mentras non chega esa guerra, por prolongar en todo o posible a guerra en Ucrania. Eh, tratan de vendernos como unha gran fazaña ter feito alguna declaración disonante no caso do xenocidio palestino a amaos da potencia aliada de Israel potencia que sigue sendo aliada miramos para outro lado e facemos o mínimo posible no ataque contra Venezuela por outra potencia aliada, neste caso dos Estados Unidos da América deixamos nas mans dos medios dos medios de comunicación que se manifiesten as críticas contra todos os ataques ao sistema construído despois da denominada Segunda Guerra Mundial Moitas das medidas económicas da Unión Europea non son neutrais, van encaminhadas ao opoñerse a ese novo mundo que se está a desenvolver nas mases do occidente colectivo, e que eh, para, son un exemplo paradigmático os BRICS. Ainda que iso valla en detrimento do poder adjetivo dos cidadáns europeos. Una ONG se anuncia baixo o título de 848 millóns de persoas pasan fame e, mentes tanto, a súa internacional esmorece. E Cuba? Existe Cuba para os gobernos eh, ocidentais. E isto é só unha pequena parte do que pasa a nivel internacional e a infameación dos nosos gobernos va a idea de que actuar de outros seitos seria peor, dos males ou menor. Mentres tanto, e indo xa a política interior, a política estatal, en novembro de 2025, hai menos de 4 meses, publicaba un informe da UNICEF sobre a pobreza infantil en España. Informe que comeza dicindo que un 29,2% dos nenos, nenas e adolescentes en España está en situación de pobreza monetaria relativa. O seu fogar ingresa menos do 60% da mediana dos ingresos, para entendernos. A mediana é ese valor que deixa a tantas, tantas persoas a un lado como a outro. Como os pobres son moitos, son moitos máis que os ricos, que esa mediana non vai estar nunca en valores de bienestar, estará máis ben en valores de pobreza. Bueno, pois pues, o 60% desse valor de mediana. Se consideramos o índice de AROPE, que é a taxa de pobreza e exclusión social, a cifra sube ao 34,6%. Máis dun de, de cada tres menores está en situación de pobreza e risco de exclusión social. O risco é maior nos fogares monoparentais e nos fogares con adultos migrantes. No segundo caso, os adultos migrantes, as cifras van en descenso de dos, desde 2020, pero no primeiro, os fogares monoparentais, maioritariamente mulleres con fillos e fillas, a tasa manténse constante en torno ao 50% durante toda a última década. Sería posible mellorar e ampliar o sistema de intervencións e asudas monetarias diridas á po población máis vulnerable, que, na actualidade se está limitado ao ingreso mínimo vital do seu complemento de asuda para a infancia. De deberían tener un papel protagonista as prestacións universais por crianza e asudas, e as asudadas específicas dirixidas para os fogares. monooparentais. Aquí non hai un mal menor. Aquí, do que estamos a falar, é de optar polo incremento do benestar social. O vindeiro 23 de abril, está anunciada a publicación do informe de arrecadación tributaria no exercicio 2025. É previsible que, tale como sucedeu no 2024, se dé un incremento dos ingresos tributarios. Esos incrementos tributarios e todo o esquema de tributación descansa, sobre todo, en dous piares, os salarios e o IBE. Son as clases populares, traballadores, pequenos autónomos e clases medias, as que, calquera cousa que podan ser as clases medias, son as que soportan o, o maior peso. Mentre tanto, as grandes empresas e fortunas ven con gozo como diminúe a súa aportación. Os salarios diminúen o seu peso no sistema de rendas do Estado, sa que os ricos son cada vez máis ricos, porque o sistema de exeración e distribución de rendas traballa ao seu favor. O IBE Grava as compras nun contexto no que o incremento dos prezos da cesta é Necesaria para cubrir as necesidades alimentarias básicas da poboación sube, eh, sube aceleradamente O IBE e o esforzo vai sobre todo ás economías máis humildes Salarios e IRPF, compras e IBE Estes son os principais elementos que sosteñen o incremento da arrecadación fiscal O maior esforzo recae nas clases populares Se xuntamos un reparto insusto da riqueza e un sistema tributario que cada vez é máis regresivo e que non asuda a reequilibrar ese sistema, se engadimos a iso os problemas de acceso a unha vivenda e a actividade das dereitas e non só so delas contra os servizos públicos favorecendo as privatizacións e a transferencia de funcios e servizos a empresas de propiedade privada, vemos que hai que deseñar un camiño institucional dirigido a dar protección social, certeza e solucións para un pobo sumido en dificultades e incertidumes colectivas e individuais. Melhorra o salario mínimo e as pensións mínimas, as súdas directas a persoas máis vulnerables, nomeadamente mulleres con fillos e fillas menores que están en paro ou contan con ingresos moi reducidos. Políticas de vivenda que fomenten a vivenda pública, impidan a especulación e obstaculicen as actividades que eh, que parten da idea de que, a vivenda non é un dereito esencial. Defensa dos servizos públicos mediante a súa ampliación e mantemento esencialmente nos campos da sanidade, os cuidados mútuos, a educación e o transporte. Estes son eixos esenciais para a defensa dun programa que poña no centro os intereses e as necesidades radicais das maiorías, que que traballe para un equilibrio ou no, un reequilibrio no esforzo fiscal, no que o que máis ten máis poña e o que menos ten, máis reciba. Non se trata de instalarnos no mal menor, tampouco de combater con palabras aos inimigos ideolóxicos. Oito anos no goberno non foron suficientes para cumplir con algúnas promesas como a abolición da lei Mordaza ou a reforma da, uh, laboral de Rajoy. Non se pode responder a todos os incumplimentos, mesmo aos das expectativas insatisfeitas, coa idea de que se non se acepta o que hai, o que ven será peor. Fronte á idea de instalación normal menor, existe a idea de maximización do benestar. Os criterios da economía do benestar, en particular, o de eficiencia de pareto, dinos que, dada unha situación inicial na que existe unha cantidade inicial, tamén inicial de bens, e un consunto de individuos que teñen asignados esos bens, obteníamos unha mellor asignación se conseguimos mellorar a situación dos individuos sen empeorar a situación dos demais. É un criterio conflictivo é susceptible de moitas discusións e matices, pero, en todo caso, é moito mellor que o de instalación resignada a normal menor. O papel da cidadanía debe ser o de demandar esas vías de optimización, de satisfacción das necesidades radicais das persoas desde a solidaridade, a hospitalidade, e a justiza redistributiva. E os partidos de Esquerda, ademais de adoptar medidas efectivas nesa dirección, aproveitando que está no goberno, deixarnos a nós que a hora de ir a depositar o noso voto, dado que é moi improbable unha aceptación completa e sem fisuras ao 100% de calquera programa, valoremos cal é o mal menor. Gracias. Gracias a ti, Rafa. A verdad é que bueno, nos deixas así un pouco... Pensativos, claro bueno, Ese objetivo, en parte Ese objetivo, sí, sí Pois pues está Está conseguido Moitas gracias, Rafa Desde Y Revengoa vista, Da revancha e do parcial Causei medo amor Receo, graza, intriga Venge mal E aínda ca maior Das vontades De aprender e ven obrar e reien prácticamente todo no que se pode errar cheguei creula romántica tendente a ilusión non coñecin a cautela te que o mundo ma ensinou e ainda deste o firme desexo de ofrecer e de achegar É rei en prácticamente todo, no que se pode rar. É rei en prácticamente todo, no que se pode rar. na súa canción no que se pode errar errei en prácticamente todo con que se pode errar é certo, ti, a ti pasa ter Roberto Taboada ah, pensé que estabas falando de min. falaba de ti, P pensé que contigo, estabas falando no, de mim falaba mí. contigo, contigo. Ah, no, no, que, eh, eso de errar eh, eh, digamos o leitmotiv da miña vida errar e volver a errar e a veces incluso acertar contanos Bueno, pues, primeramente, boa tarde a, a esta exquisita audiencia do programa de Unha Tarde no Moinho e tamén a vos que estades aquí manexando os mandos desta de, de nave, ¿no? tanto a Lito como a Patri e incluso a Soledad tamén. <risas> eh, bueno, eh, primeramente, eh, temos que facer unha mención, que non no sei si, si se se mencionou xa, a, a, a actividade de que con tanto éxito onte fixemos no barrio que foi ese primeiro roteiro de Fochancas, unha actividade, digamos, reivindicativa e lúdico festiva que, aproveitando este tempo de entroido, pues, se fixo pois pues, eso, disfrazados de bañistas, pescadores e mariñeiros para denunciar o estado ese estado de abandono das nosas rúas principalmente das nosas calzadas das rúas eh, bueno, congregamos a un grupo simpático de veciños e veciñas, e fixemos ese percorrido polas fochancas do barrio si sí que tuvo bastante eh, eco nos medios locais, incluso ose pola la mañan, é simpático porque te chaman de, da televisión de Galicia para decir a ver si podemos reproducir outra vez ese roteiro de, de fochancas para ver si, si eles poden Eh, Dile Xapurin que o mellor o Concello arreglase xa non hai roceiro bueno, eh, O certo é que a ilusión nosa eh, ese anuncio que hai, a semana pasada fixo o alcalde xunto co Concellero do ramo de unha contratación de unha nova empresa con un orzamento que creo que duplicaba o anterior da empresa para, bueno, pues acometer a necesidade de de non solamente tapar baches, sino eh, renovar o firme de moitas calzadas. Que xa non solamente son as fochancas que se están creando, que se están crecendo, que se están reproduciendo, sino xa é o estado xeral de como están os aglomerados eh, bueno, no barrio de Canido e, por extensión, no resto de Ferrol. Tamén decir que temos unhas cuantas actividades para o resto da semana, eh, que, bueno, eh, ademais de celebrar o entroido o sábado que ven con unha festa infantil na Sociedade Deportiva Canido, como xa é tradición, unha tía de que facemos a medias dende hai bastantes anos con, con eles, eh, convidar a toda esa veciñanza, a esa rapazada que acuda a esa festa infantil que será o próximo sábado o sábado 21, sábado 21 sí, que é despois do Benres 20 que temos outra actividade e esta vez no centro cívico de Canido eh, as amigas de, da asociación Ferrolterra Terra Wordpress presentan a súa charla mensual con unha conferencia que é de balde, que é gratuita co título de diseñar con inteligencia artificial en Wordpress E ven en este caso, a digamos, a ponente, é unha muller que ven dende a capital do reino que se chama Ana Cirujano, que ademais que é diseñadora freelance de negocio digital especializada en a creación de sitios web con Wordpress. O sea que isto debe ser tremebundo do mundo mundial, É unha actividade que certamente se prevé con bastante asistencia, con ben de asistencia, porque certamente o interese pola tanto pola inteligencia artificial como a, o diseño de pasxis web en Wordpress, pois pues, si sí que está o día de máxima actualidade. dicir que para a semana que ven, xa temos eh, tamén outras actividades, en este caso, o Mercos 25, unha presentación dun libro de Rose de Sedes, ese é o título, e, eh, bueno, de Ignacio Castro Rey, que, además de escritor, como presenta esta obra, é un filósofo, un crítico de arte, e tamén un ex eh, asente cultural e sestor cultural galego que, ademais, va estar acompañado a súa vez por Alberto Sucasas que é un profesor de filosofía da Universidade de Coruña. Teremos unha sesión algo sesuda eh, o mércoles que ven con, con esta presentación do libro Rose de Sedes, de Ignacio Castro Rey, e que será o mércoles 25 ás 20 horas. Digamos, para alixerar o asunto da... Se sudez desta presentación, pois o sábado 28 de febreiro teremos unha nova sesión dobradoiro do de sushi en galego. Sushi en galego non é que se fale en galego, que tamén se fale en galego, sino que a práctica do sushi se va a enseñar a través da cocina galega, é dicir, va haber sushi de cocido, sushi de de, de pescada e sushi, pois con as variantes típicas de aquí. Incluso, ao menos, non sei se habrá algo dentro doido. E, bueno, basicamente, esta é a senda para a semana que ven. Non teño moito máis que engadir. Si queres fazer alguna pregunta. Felicitar polo, polo roteiro de onte, que a verdade é que a xente, bueno, pois viña, ademais, uniformada para o acto. Estuvo eh, moi Estuvo moi ben. Eh, no, no, na prensa de hoxe destacaban a presencia dos políticos na súa... Bueno, no da, de, de, de algúns políticos, de, de algúns políticos. Bueno, políticos. De dous políticos, de, de, de, dos de José partidos, Suárez e de Iván Rivas. Do, do, de dous partidos. Bueno, tamén estuvo Nerea, que tamén é parte política. Eh, sí, Nerea de Ferro en Común, pues tamén estuvo... Non, eclipsemos sí, no, o oballo no. femenino das no, nosas era políticas que, decía, o que nombrou a prensa digo eu. Eh? bueno pues eso a veces bueno eh, o certo que si sí, votábanse en falta a outras entes de, digamos da corporación municipal pero sí que eu creo que o que a nosa felicitación máis grande que sí que o goberno local pode eh, vai tomar medidas sobre o particular eh, vai ser a materializar ese contrato para o arreglo dos eu imagino que xa dos novos aglomerados dentro de tanto do barrio como do resto da cidade que tamén ben o merece e o necesita Graciñas Pois si, Graciñas a ti Roberto a, hasta a próxima A raíz Con a súa canción Acacia negra Falan con, como que Especie invasora Por certo, non deixedes de ver o vídeo o videoclip Está moi chulo Bueno, boa tarde Guillermo Castro tarde. Pechis Que tal? Un pouco fuñaño Un pouco fuñaño? fuñaño Ese bueno. sí. é, é un localismo Un ferrolanismo moi bonito que non hai que perder E ¿eh? Pero, bueno, pues vale. oxe falar na falar na radio non é o peor que me toca respecto ao meu fuñañismo, porque hai hoxe un magnífico bradoiro que fai todos os lunes Asociación Muño do Vento, de galego para neofalantes, e sí. hoxe no nada menos que me pediron cantar unha xota. Así que, bueno, a ver, a ver que tal. Ah, bueno, eu me quedo para oírte. Bueno, non no, no fai falta. O bo que, como chove tanto, non me van botar a culpa de que chove, mas non se vai notar. E... Que nos traes na túa sección a contra Oxe Oxe O imos falar contra o turismo. Interesante tema. Para min é moi conflitivo ese tema ahora mismo. Si, sí, oi, sempre damos aí na firma sensible. Imos a luz. Imos a luz. Meu avó atesoraba centonares de fotografías en caixas de cartón que agora parecerían moi vintage. As acumulaba con coidado na galería de casa e aproveitaba a ocasión dos meus aburrimentos infantís para sacalas da súa estantería e ensinarme parientes que un non coñecera, ou versións del mesmo que tampouco. Que pensaría de ter coñecido esta época de megas, gigas e teras? As 500 fotos da fin de semana de escapada romántica, as casi indistinguibles 1200 que suma unha pandilla tra la viaxe e un paraíso de catálogo. Onde e como se garda todo iso? Volve a velas a alguén despois dun tempo. Nos últimos anos asistín a través da pantalla do meu teléfono a moitas viaxes de amigos e coñecidos, e a miúdo pensei que podría facer un catálogo de lugares emblemáticos con xente de ante. Visitei a Torre Eiffel, a Porta de Brandenburgo, o Coliseo, o Partenón, Caminito de la Reina, Westminster... Con eles ao fronte en cada foto, sonrintes e ás veces cun desconcertante xesto de victoria nas mans. Susan Sontans publicou en The New York Times en 1970, O resultado máis importante do empeño fotográfico é darnos a impresión de que fotografiar é apropiarse do fotografiado. Significa establecer co mundo unha relación que parece coñecemento, e, polo tanto, poder. As fotos das miñas amizades queren dominar o espacio alleo como icona, o mundo. Este texto pertence a escritora Zara Alonso e del se desprende unha idea que aparece recurrentemente nesta sección de A Contra, a hiperdisponibilidade onde antes hiía o videoclube a collera unha película, agora temos oito plataformas continuaamente dispoñibles. Antes tiñamos 36 disparos e unha espera polo revelado. Agora temos o mapa e a cámara infinitamente dispoñibles no peto. Todas as xeracións vivas no século XXI aprendemos a vivir con cambios conductuais dos que os de sempre sacan partido, porque si, sí, o problema da turistificación non é máis que outra corrente dentro do movimento uniformemente acelerado da economía. Cando antes, para seguir cara a meseta, teñamos que afrontar as vertixinosas curvas de pedrafita ou pagar unha Iberia nada barato, agora temos a 6, alta velocidade e Ryanair. Con a mochila nos plantamos en London en dúas horas e dormimos nun Airbnb. Dicía Homer Simpson, a era da información permitiu nos conhecer o que algún memo opina sobre Star Trek. E non puido dar máis no cravo, porque futuro traixo, trouxo dúas cousas. Dispoñibilidade e mediocridade. A era actual caracterízase polo consumo, sí. É unha das idiosincrasias do modelo do consumo rápido actual e que deixa de centrarse no xeto. E xa non atesoramos mobles ou xoias como as nosas aboas. Ter un salón digno de recibir visitas xa non é a forma de mostrar estatus. Nos preguntábamos por que querían os avós nosos ese salón que nunca se usaba, esa cubertería cara que nunca saía do aparador. Nós mercamos en Ikea os mobles e no Tiger cosas cookies que rompen os dous días. Nos, sobre todo, consumimos experiencias, diante da pantalla ou nos nosos destiños vacacionais, porque a acumulación de viaxes apela a esa idea de estatus. Vou parar un intre nun dato que non é moi coñecido non todo o mundo se plantea. O concepto de facer cola. Este emana do contexto da revolución francesa. Antes era impensable que non se dera preferencia a un poderoso, Coa cola, todos somos iguais, independentemente do noso status. É algo maravilloso, pero coa democratización das cousas, aflor tamén un sentimento que ataca a nosa vanidade, a perda da exclusividade. Pensade nas nosas aboas e a vós. Sí, seguramente algo viaxaban, pero moitas non, ou facían de cando en cando. A figura do viaxeiro era valorada en canto a que a viaxe se asocia dende a antigüidade a ritos de transformación, coñecemento, audacia e apertura de mente. Oxe, todos queremos ser viaxeiros, e o temos o alcance dun clic, xa non con leva esforzo. Nun mundo que se uniformiza, buscamos ademais a diferencia, e os lugares tamén nos reclaman a golpe de promesa de maravilla. O banco máis bonito do mundo, o banco máis duro do mundo. E así, chegamos ao esperpento de ver colas no verán para sacar unha foto nun columpio instalado fronte ao mar. Acá, a exclusiva de Formentera, ateigada de visitantes buscando un ángulo solitario. Xa non entro no papel das redes en todo isto, pero todos vimos como os nosos lugares paradisiacos enxeronse de turistas buscando unha toma. É como culpalos, se nos tamén estamos ali facendo bulto. Todos compartindo a mesma exclusividade ou a mesma mediocridade. Cal foi a principal diferencia no transcurrir destes poucos anos. Ademais do capitalismo salvaxe, o Instagram e o Google Maps, a cámara, o mapa e a guía dos lugares que non te podes perder, todo na nosa man, literalmente. Non me quito as culpas, eu serei o fode chincho de calquera outro lugar. Cada persoa que viaxa vive nun lugar afectado pola xentrificación, pola morte dos barrios e o impacto ambiental, pero xercemos iso mesmo do que nos queixamos. A industria turística e demais das máis blanqueadas, pero calquera actividade, incluso a máis nociva, pode xustificarse en base aos postos de traballo que produce. Non vou entrar en como poñero selo do xacobeo a calquera chanchullo o fai menos malo porque promoción a Galiza. E aí non entro porque menciendo. Me en fin, como culparnos? Non somos inmunes ao poder da industria e ás nosas contradicións, pero si sí podemos reflexionar un poquiño. Pensar por que visitamos unha igrexa ou un mercado noutro sitio nosa, sen na nosa propia localidade, non temos visitados es lugares. Eu négome a que meu tempo libre sexa outro traballo máis. Propoñome buscar o espírito dos longos veráns de tempos dilatados. Nego ma queixarme pola perda de identidade dos meus lugares favoritos sen ter loitado antes por reterritorializar os nosos espazos, contribuindo de verdade a habitar, a crear a escala veciñal un lugar mellor. A industria turística aténtanos propoñendo disfrutar con cousas fora da nosa realidade, como aquela parella que vai en Rolls Royce o día da súa boda, porque disfrutamos de sentirnos un pouco exclusivos por algún tempo e non está mal querer romper a rutina é un certo escapismo de cando en cando pero, damoslle unha volta ao modelo eu, de momento, vou pensar en levantar máis a cabeza e admirar o que xa teño á distancia dun paseo Moitas grazas Uau, Moitas cousas eh, e moi ben faladas Carmen, eh, querías decir algo? Bueno, eu non pensaba intervir hoxe, pero bueno, si un par de cousiñas así, pero a bote pronto, eh, eh, incidindo no que diguide, eu ainda queria que decir dúas cousas. Eu penso que moitas veces os turistas, e eu me incluo entre eles, buscan o típico dos lugares, é decir, que os propios lugares se redefinen en función do que os turistas esperan deles e perden identidade, pero que casi buscamos o tipismo, e se non é típico, xa non é nada. É máis aló, eu sempre Outro día, Guille Trouxo aquí a Cerejo uh -huh, pesa, que falábamos da arquitectura sí, e falaba dos non lugares. Eu, eh, os non lugares, é decir, espazos que son todos iguais. Eu penso espazos turistificados, non me gustaría citar, pero o Porto de Génova ten eh, unha estatua de Renzo Piano, o Porto de Florencia ten unha estátua de Renzo Piano, o Porto de Barcelona ten unha estatua de Renzo Piano, é decir o mesmo. E a mí xa, o que me deixo tola, hai anos de que ver tamén con eso, era o, falando o, cando estaba crecendo estos dos cafés, Starbucks. Uh -huh. O dono de Starbucks aclarou que el quería un espazo donde unha vez que entrásemos non souberamos donde estábamos. É dicir, que o que buscaba era eso. Bueno, pues entón esas dúas cousas se xuntan. Por unha parte, facemos cola para ir a Starbucks, que dá igual que esteña en Roma, que en Moeche... E por outra parte, si a un sitio onde non está o típico de ese sitio, é que tamén perdeu o turismo. Entón estamos xa en unha especie, xa non é o que hai. Entón estamos en unha especie de tolemia, porque vos recordo, se fala dos chinchos pero es que moitas veces a xente... Venga, penso Galicia, porque vivimos nos esperando case como antropoloxía, como, bueno, como imos nos a outros sitios. Si imos a, a un sitio de Sicilia e non vemos ali pobreza, vaya merda, vin a ver o que... Había aquí. Entón eu veo esa... Sí, sí. esa Partindo esa da base do que decía a Guilla, ademais, que todos somos fodechinchos, porque claro, nós sí, tamén por eso, nos movemos. Vamos unir, pero claro, vamos buscando eh, o típico. Sí, si, o típico, ten... e a veces... Eh, vou contar un detalle, a ver... Bueno, tiven tive que ir... Eh, fun, en setiembre, octubre, fun a un pueblo da Rioja, La Besa, Eh, está cerca de Aros Aros seguro que vos sorna, Chama Xajazarra É un pueblo precioso, medieval eh, As casas de pedra É un pueblo moi bonito Tan bonito é eh, Que saliu eh, Como na, Saliu non listado eh, Fai como catro, cien, Bueno, non sei, fai unhos anos Saliu como Uno dos pueblos máis bonitos de España Ben sí. Que significou eso? Que imposible vivir nese pueblo. O xea, eh, eu iba antes, agora despois de unhos anos volvín, é eh, tremendo, porque a intimidade do pueblo foise, foise totalmente Os velliños que estaban eh, ali, que, bueno, pues o típico pueblo que quedan ali na plaza, nos no sé, seus bancos incluso levan as suas sillas de casa e tal, non poden falar. Estando, ah, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas tardes. Todos os turistas veñan además, se sinten... Como fago eu, eh? Probablemente... Siéntense, eh, romperon toda eh, toda, eh, claro, eh, o único que está contento o bar do pueblo, que solo hai un mar. <risa> eh, o único que está contento. O resto da xente, pois pues, claro, y xa. Ya esos vellos dentro de pouco averá que pagarlles un soldo do concello para que estean alí, porque senón son os turistas e non está. Claro que es non así. está, e non está aí. A, a... a quen saludo eu cando <risa> vou? Claro, eh. Pareceu-me tristísimo, porque ademais eso, o vivín anos pasados, por circunstancias volvín ahora, era tristísimo. É claro. si entón, eu... unha das cousas que trae o turismo este de masas, eh, é que mm, por eso decía eu antes que para min ahora do turismo é moi conflictivo entre os vira en vira que diste, ahora non se fan casas para vivir. Ahora as casas son para nós os turistas. O a xente que vive ali non pode vivir. Non, porque o o apartamento. Son unha desas de personas eh, que alquila esos apartamentos. Pero quero decir, os... Eh, Eh, o CEO está cheo cheo, cheo de aviós que nos levan de un lado a outro continuamente a, a, a contaminación é tremenda quero dicir, estou llevendo tantos problemas a eso, que cando ti planteabas ese, este tema eu dices, uuuh, oh, oh, oh, oh, oh, perdome aquí é que eu creo que agora o turismo casi se convertiu e eu sabedes que viaxo é eh? unha forma de representación é dicir, non na realidade a xente viaxa porque hai que viaxar. A mí encantame cando alguén di a mí non me gusta viaxar, eu non quero ir a ningún sitio. Disfruto, pero hai xe, claro, hai moita xente que di como vou a decir isto? Porque eu creo que, eu non digo que non, pero moita xente viaxa, pois pues por que hai que viaxar? E de feito, se si seguides un pouco os destinos turísticos en función das cantidades de cartos, de repente un ano, todo mundo non vou a decir sitios, vai a tal sitio, o ano seguinte toca outro. É decir, Que, bueno. Hasta o turismo está influenciado por... A ver, por, por... Está de moda, ahora está, ahora está de moda Asia. Ahora todo mundo vai... Xa pasou, o bunde de Tailandia xa pasou, ahora estamos con o bunde de Xapón. De é decir, es que todo... É que sí, sí, sí, sí, é así. Bueno, eso o vexo eu. Sí, <risa> é un tema... Xa un tema... Bueno, un tema que é pa falar moito, a verdad, porque porque, sí, porque, porque inflúen nas vidas de moita xente. Eh, o que, que nos viaxemos se que seamos turistas inflúen en moitas cousas sí. que non nos damos conta. Non, non eres, non eres un... consciente, porque ti... Pois quero ir a tal sitio. Non, e non eres consciente o millor de todo o que repercusión no de todo eso. Efectivamente, sí, sí. Eu, bueno, é cuestión de que cada un se se plantee, ¿no? O seu, o seu papel. Eu esta fin de semana estaba en fu unha Maceda, ao Entroido. Eh, é claro, foi era unha cousa tan increíblemente masificada que os, os pobres chicos que estaban ali os do povo facendo a baixada Amarela era, o sea, estaban totalmente Desbordado. rodeados por moreas e moreas de gente que nos vemos sentía allí como Pensaba, ¿qué estou facendo aquí? ¿No? Se, esto debe ser moi bonito, pero claro, que quero? Quero ver isto con pouca xente de unha forma auténtica. pero Non pode ser, porque igual que estou eu, está todo o resto da xente. Non entón, sí que eh, Estaba escribindo este texto, además, e dicía, ¿por qué non me quedei na miña casa facendo entroido do, do meu barrio? ¿No? Bueno, pois, pues, o que dicía, ¿no? eh, todos temos estas contradiccións, e eh, eh, sí que vou pensando o no noso papel en, en todo isto. Pois pues sí, moitas gracias, Guille. En Francia cantan os jalos en poruga las calñas lo lu cariño de sobra cantan a miñar veciña Ay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Por ahí vai o camiño por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 Vennos a seguir contando como é a convivencia de San Sanemar. Boa tarde, Chus García. Boa tarde, Esther Estevez. Hola, boa tarde. Boa tarde, Sol. E compaña. E, e compaña. <risa> entón, imos hoxe co cadro 6 E o sete. O seis e o sete. E Comenzamos o sete. polo cadro 6. De como xan emar, comparten cama e crise. Xan emar na cama cos ollos moi abertos. O mundo absolutamente prado. Dormes? Do, durmo, sí. Que ben. Sí, genial. Encántame dormir, pero durmo. Pois eu odio madrugar para ir traballar E non teño que madrugar para ir traballar Así que, xeñal Xeñal, sí Como non teño que madrugar, estou na cama Xeñal Durmo Durmemos, sí Cantas... Cantas veces, che dixen Que me encantaría non ter que traballar Para non ter que madrugar Buf, moitísimas Cantas veces che dixen que me encantaría poder quedar contigo na cama. Así, pola mañá. Os dous xuntiños, sen ter nada que facer, sen ningunha obriga. Cantas veces che dixen. Centos de veces. Centos ou milleiros xan. E por iso, só por iso, hoxe son plenamente feliz. Igual que a eu. Canto tempo levaremos na cama, xa? Unha semana? Duas semanas? Tres semanas? Catro semanas? Un mes? Ou dous? Quen sabe? Que maravilla! Unha maravilla, sí! Que hora é? A sete e media! Tan cedo? Bueno, Mellor! Así podemos desfrutar máis tempo de estar aquí na cama sen facer nada. Que hora é? A 7:31. Que maravilla. Extraordinario. Que hora é? A 7:32. Vimos pasar un minuto. Vimos o tempo pasar increíble. Pois pues espera que me parece que imos ver pasar outro. A ver. Si. Sí, 7:33. Excepcional. Agora mesmo, por exemplo, se quixéssemos, poderíamos foder salvaxemente. Escoitaría a veciñanza, porque están todos na casa. Pero quen importa a veciñanza? Eso, a quen lle importa? De querer, de ter gana, de non ter unha nube gris na cabeza, de non estar xa ben fodida e refodida. Poderíamos foder salvaxemente, salvaxemente ou suavemente, a prazer. A prazer. Xan, que... Una cama, dame por pensar... Non o sabía, pero nunca estivera tanto tempo na cama. Pero dame por pensar. Xa. Se polo menos tivésemos crianzas, agora mesmo podería erguerme para limpar cus. Se polo menos... Pero non quixen... Nunca quixemos ter. Nunca quixemos ir. Podería erguerme para sufrir os teledeberes. Nunca. Podería estar agora mesmo facendo manualidades absolutamente inútiles. Coma nos. Pareceme que vou sair. Pareceme que vou sair da cama e non vou volver a entrar en toda a hibernación porque na cama dame por pensar, xan. E cando penso, quero tirarme polo balcón. Non temos balcón. Pois mellor. Sí, mellor. Mar vai a estática, non ten forzas, o mundo apenas se move. Custa un mundo mover un mundo con tan poucas forzas. Cadro séptimo. De como cada quen tenta controlar a súa crise. Mar mete prendas nunha bolsa. Ai, isto non o vou usar. Isto menos. Isto tampouco. Mira, para que vou necesitar eu isto? Que fas? Dou un biquiño e despídome. Fora, xa está. Hai que saber desprenderse, Xan hai que saber desprenderse das ideas tamén, entendes? Hai que adaptarse, adaptarse. Canto fai que non uso isto? E, sobre todo, crees que o vou poñer pronto? Non. É por que? Porque vivimos nunha hibernación. E nunha hibernación hai que poñero pexama. Quen o dixo? Simón? Non, a experiencia. Eh, isto poñereino. É un pixama? Non. Pois entón non creo, Mar. Vou sacar o móbil pola claraboya. Pois por iso o teño que deixar ir. Despois podes baixar todo o contedor da roupa. Xeñal, ha sido o paseo. Se ordeno cousas fora, vánseme ordenar cousas dentro. Dentro da cabeza. Entendes? Fago sitio para cousas novas. Tampouco temos moitos cartos, supoño Novos pensamentos Tampouco están as tendas abertas Novas ideas Tampouco hai para que poñarse guapos Ti non queres ter novas ideas Se me chega coas bellas, grazas Ay, Mira, este vestido, crees que o vou poñar? Encantaría me poñelo Pero nunha hibernación, vívese como se vive Espera, e isto? Non, ah, isto menos. Pois xa está. Aínda que este gustame moito, eh? moito non, moitísimo. Sempre podes facer unha excepción. Pola clara boia, entra un paquete de Amazon. Ti crees? Claro má, claro que podes facer unha excepción. Se non temos nesa liberdade, se me diras ti... E crees que podo facer dúas excepcións? Si, sí, ata dúas excepcións podes chegar. Pois mira isto que ben me senta. Podo poñelo perfectamente nunha hibernación. Este é super cómodo. E este parece feito para unha hibernación. Non crees? Perfecto. Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. Este vestido é ideal para estar na casa. E este pantalón? Séntame xeñal. Sempre me sentou. Ah, mira que bonito este fular Fermosísimo Pois xa está Todo recollido E o armario valeiro Con espazo para novas ideas Fantástico Que, que se supón que é iso? Un ukelele E de onde se supón que saeu? Entrou pola claraboya É o xoinho Marqueu no por Amazon Por Amazon. Xan, ti odias Amazon. Fixen unha excepción. Como? Mar, eu necesito... Necesito desconectar, entendes? Non se me vai da cabeza. O que? A tía Conchita. Que tía Conchita? A tía Conchita non se me vai da cabeza, entendes? As tendas están pechadas... E Amazon manda ukeleles directamente pola clarabolla, por vinte euriños de nada. E regalanxe este gorro, a que mola. Vinte euros. A que non é nada. E de onde sacaxe esos vinte euros? Da tarxeta. De que tarxeta? Se ti non tes tarxeta, nin conta bancaria. Da túa tarxeta. A ti parece che normal nestas circunstancias mercar un ukelele. O presidente dixo que teñamos que facer un esforzo por aforrar. E xa sabes que eu sempre fago o contrario do que o o presidente. Agora aplaude, non ves? Son os aplausos de balcón. Pois veña, vai a aplaudir. Eu hoxe non vou hai que sair a praudir que se preocupa a veciñanza ainda van pensar que somos antisistema nunca che importou a veciñanza pero agora estamos nunha hibernación mar e porque non saes ti? a ver se van pensar que tes o virus non se nos ve por se acaso aplaudimos todos os días dende que comezou a hibernación xan ebo que descansemos por hoxe Xusto, hoxe que tiña tantas ganas de aplaudir por facer algo xuntos. É que estaba a pensar xan que vou bon ser libre, por exemplo, ser libre de aplaudir ou non aplaudir, non sentirse atada a un aplauso de balcón. Se non temos nin esa liberdade, xa me diraste. A ver se si ven pronto dentro de 15 días é que, que estou ansiosa querendo saber que pasa. Isto eu leo. Eu, eu no tampoco, leí, pero. No. leo cada cacho. Non sei si se ira para mellor ou para peor. Outra no, cousa, non sei, eu non sei, non sei. Unha cousa que a min fíxome moita gracia cando cando má vaise poñendo a roupa. En escena, pónse toda unha enriba de outra e o final acaba como un, como un robot. Como un... Eso sí. Que non poden nin mover os brazos. O armario en valeiro. En escena ¿no? ten que ser brutal. Bueno, de momento vamos, eh, bueno, vamos a esta ansiedad a ver como a levamos. Hasta dentro de 15 días. Gracias Esther, gracias Chus. Chao, hasta, hasta logo. Hasta pronto. a versión da, da canción Moreniña, que a mí me esta versión. Cando me mandaron eles, encantoume. E con esta versión de Moreniña, por vudú, despedimos o programa de hoxe, o número 261. E damos as grazas ao íntese colaboradores. Obrigado sempre con Radio Filipin, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. E como xa sabedes, unha tarde no muiño, unha tarde non é nada, unha semaniña inteira. Eso si sí é muiñada. Graciñas ao equipo de son Lito e Patri. Escoítamonos no seguinte programa. Boa semana. ai me quedar moreniña